I Nordafrika har fältmarschalk Erwin Rommels tidigare så segerrika Afrikakår pressats tillbaka efter förra årets nederlag vid El Alamein och den allierade landstigningen i Nordafrika. Och den 13 maj kapitulerar i Tunisien de utmattade tyska och italienska trupperna för general Bernard Montgomery. Omkring 250 000 ökenrävar ur Afrikakåren blir krigsfångar. Rommel själv undkommer. Bara sex dagar senare talar premiärminister Winston Churchill inför den amerikanska kongressen i Washington. The North West African campaign and particularly its Tunisian climax is the finest example of the cooperation of the troops of three different countries and of the combination under one supreme commander of the sea, land and air forces which has yet been seen det staff work, som jag har the av the countries striding side by side under the fire of the enemy. Churchill konstaterar att en kontinent är befriad och han prisar det samarbete som ledde fram till ett så glädjande resultat. Efter omfattande allierade flyganfall mot Sicilien och södra Italien. Landsätts i juli amerikanska och brittiska trupper på Siciliens syd- och sydvästkust. Operationen leds av den amerikanska generalen Dwight D. Eisenhower. I september landsätts allierade trupper också i Kalabrien och Salerno i södra Italien. Mussolini störtas i slutet av juli och efter långvariga förhandlingar undertecknas Italiens kapitulation. I oktober byter Italiens sida och blir krigförande på de allierades sida. I februari spränger tre norsktalande sabotörer Norsk Hydros anläggning vid Rukan i södra Norge. Den kemiska industrin vid Rukan ägs av bland andra den tyska koncernen IG Farben. Sabotaget riktas mot den del av fabriken som tillverkar tungt vatten. Det används vid atomklyvning. De tre sabotörerna, troligen landsflyktiga normen som utbildats i England, lyckas undkomma. Den tyska ockupationsmakten i Norge arresterar i november omkring 1200 studenter och lärare vid universitetet i Oslo. De ankdagas bland annat för att ha saboterat undervisningen. Efter några dagar friges en del av de gripna efter protester från den svenska regeringen och svenska studenter. Men ett hundratal deporteras till Tyskland.